A róka utolsó sóhaja nem az utolsó volt. Az utolsó az volt, amivel kifújta magából az életet. Ez a sóhaj másfelé haladt, mint a többi. Megkerest a leghosszabb járatot, mert szüksége volt arra, hogy hosszú távot befutva elaléljon, s a végén belevessen a porózusan szertágazó semmibe. A régi folyómeder helyén hatalmas üreg húzódott, ott bolyongott sokáig. Amikor a 18. század elején betemették a kiürült árkot, akkor a Magyar utca végéből fuvarozták oda a földet, ott pedig igen agyagos volt a talaj. Így, amikor a város háztartásaiból hetekig hordott szemét és törmelék összelappat, a megszilárdult anyagréteg nem követte. Csarnoknyi üregek és zegzugos járatok keletkeztek három, négy, öt méterre a felszín alatt. Föld alatti vasutat lehetett volna olcsón építeni. Soha semmi baj nem történt. A házak közül egyetlen egyet nyelt el a beomlott járat, de azt is az árvízre fogták. Kiemlékezett már a régi mederre. Senki meg nem hallhatta a róka lassan végiglengő halál kolyát. Egy valaki azonban mégis felrezzent, mert ott élt a kéreg alatt. Mint árnyék a falon, elsiklott mellette a sikoly, és felemelte fejét. Többnyire csak kaparászott, ennivaló után kutatva, már ami a föld alatt nőtt, gyökerek, gombák és a behaigált törmelékek között sarjadó, fehér csigához hasonlatos lápisúzmó után. Nem igen látott már, nem érdekelte a felszín sem, nem száguldozott a lankákon. Szügye behorpadt, lábai elvékonyodtak. Ha kibotorkál a felszínre, kevesen mondták volna róla, hogy ló. Annak idején a digesztorban lehetett látni eféléket, megszegle, téridő, tengerről lecsorgó testükkel. A róka néma sikolya ellebegett mellette, erre felemelte szomorú fejét, és énekelni kezdett. Máskor is dalra fakadt, Ám soha ennyire kitartóan, Ilyen hosszan nem dalolt. Zengtek, csengtek És bongtak a csarnokok, És egyben nyíló termek. Mintha népes fiúkórus Harsogott volna. De a ló honnan érkezett? Ő is a csillagokkal áll Rokonságban? Talán mégsem onnan került a föld alá. Amikor Bori Egyszer a volt honvéd újabban Uníri utcában egy jegenye törzsére simította arcát, a kéreg alól énekszó hallatszott. Nem beszélt róla senkinek. Még gyerek volt óvodás. Aztán évekre rá, amikor elment megnézni, hogy valóban lebontották-e a kőasztal vendéglőt, ahova vasárnap délutánonként gyakran küldte nagyapja cigarettáért, borért, s ahol unoka testvéreivel először látott halottat, a fal mellett a járdán feküdt, öreg asszony kiterítve, kendője lecsúszva a fejéről arca mint a viasz, újra meghallotta a fagyökerei közül kiszüremlő hangokat. Nem halucinált. Azt is a gyerekkorában hallotta irénkétől, az utcasarki örökös irénkétől, hogy él egy ló a föld alatt. Úgyhogy rögtön arra gondolt, ez mégiscsak az a ló lehet, az a föld alatti ló. Azt képzelte nagyapja lova, Dóra az. Visszatért a háborúból. A föld alatt lopakodott vissza, és most keresi a kiáratot. Vagy nem a kiáratot keresi, hanem azért bújdokol lent, mert nem volt hova visszamennie. Nagyapja házát teljesen széthorták. Bolyongott napokig, hát ha áll a rend, fellapátolják a sarat, kicsinosítják a házat. A céldombig lefutó kertekben kószált, az őszi ködök leple alatt, aztán eltűnt, elnyelte a föld. A föld alatt másképp telik az idő. Nem járnak az órák. Néhány évig a nagyapja is csak kísértett. Ő sem bírt otthon ülni, a csípős dicznószagban tocsogni. A fokhias kerítésen átbújva messze a város határán túl kerengett. Vagy csak ült a kertben a diófálat és cigarettázott. Ott ült akkor is, amikor a ködből előbukkant a lova. Kilépett a ködből, felnyerített és odarohant hozzá. Nagyapja megölelte, de aztán már is ellökte magától, sőt ököllel verte. Takarodj, sziszekte! Takarodj! Vagy nem is ezt sziszekte, mert annyira felindult volt, hogy nem jött ki érthető szó a torkán. Mitagadás magából kivetkezve rúgta csépelte, míg a ló eltűnt, és soha vissza nem tért. Leszegett fejjel, megtört nyakkal, földigérő orral botorkált ki a folyópartra. Ha ismerte volna az öngyilkosság fogalmát, beleveti magát a vízbe, és ha ösztönei működnek is egy darabig, előbb-utóbb elerőtlenedik, elsüllyed. Talán ilyesmi járt a fejében, amikor hirtelen körbevették. Négyen voltak. Elmenekülhetett volna, könnyedén átszökkenhetett volna fölöttük, vagy ha két lábra ágaskodik, melső patái szikrázásával elíjeszti támadóit. Ám teljesen lebénult, megdermett, hagyta, hogy elvezessék. Ám ha így történt volna, akkor nem élnek volna a föld alatt. Ha elfogták volna, akkor megeszik, vagy eladják. Ha megeszik, tiszta sor, ha eladják, bizonyára újra felbukkan, mert a ló mindent megbocsát. Csak ha halára veri, akkor nem tér vissza gazdájához.